Ina alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ogfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati a'malina mayyahdihillahu falamudillalahu mayyudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayu aladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa latamutunna illa wa antumuslimun Fa inna sdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuhà Wa kulla muhdathatin bida'a Wa kulla bid'atin zalala Wa kulla zalalatin finnar Ma muslimin Uusikum Wa iya yabitakwa Allah Faqada fazal muttaqun Sungguhnya para ulama mengatakan Al-iman nisfan Sungguhnya iman itu terdiri atas Dua perkara yaitu asyukur wassabar Bersyukur kepada Allah Atas nikmat yang Allah berikan Dan bersabar atas ujian dan musibah yang Allah berikan. Tatkala terkumpul pada seorang i sabar dan syukur, maka lah telah sempurna imannya. Oleh karena dalam banyak ayat Allah menggabungkan dua sifat ini. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur." Sungguh yang pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap hamba yang sabarin syakur yang selalu bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang syukur. Di antara hal yang membantu kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu merenungkan bahwasanya nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Kenikmatan apa saja yang kau rasakan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat memiliki rumah, nikmat keamanan, nikmat ketentraman. Semua nikmat, nikmat jabatan, nikmat apapun yang kita rasakan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua ayat, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, jika lo seorang duduk Kemudian dia berjam-jam bahkan berhari-hari mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Kata Allah, "La tuhsuha. Kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya." Kenapa? Karena nikmat Allah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antara bentuk-bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asbagha alaikum ni'ama hu zahiratan wa batinah." dan Allah berikan menyempurnakan nikmat kepada kalian nikmat yang zahir nikmat yang batin nikmat yang zahir yang sering kita lihat yang mungkin kita lihat secara langsung kita rasakan secara langsung seperti kesehatan kita memiliki rumah kita memiliki istri kita memiliki anak-anak ya kita bernegara hidup dengan ketentraman hidup dengan kenyamanan Ini nikmat yang zahir kita bisa belajar bisa sekolah bisa melihat anak-anak bermain dengan ceria ini kenikmatan zahir. Di sana juga ada nikmat batin. Bahkan sangat mulia nikmat tersebut, bahkan lebih daripada nikmat zahir yang kita rasakan. Seperti nikmat iman. Nikmat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat An-Nahl ya, yaitu surat yang ke-16 sebagian ulama menamakan surat ini dengan surat An-Ni'am dengan surat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada surat ini Allah buka dengan menyebut nikmat-nikmat Allah. Ayat pertama sampai ayat ke 18, ketika sampai ayat ke-18 Allah berkata wa in tauddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Jadi ayat 1 sampai 18 Allah menyebutkan nikmat-nikmat. Nikmat yang pertama yang Allah sebutkan. Ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu Wa ta'alaika An nikmat yang pertama Allah Sebutkan Allah katakan Allah turunkan kepada malaikat Wahyu melalui malaikat kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki yaitu Wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul ini nikmat anu agar para rasul tersebut memberi peringatan janganlah Calien menyembah kecuali hanya kepada Allah Tidak ada yang berhak disembah kecuali aku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata nikmat pertama yang Allah sebutkan dari rentetan nikmat Adalah nikmat tauhid Ini terkadang tidak kita sadari Ini nikmat batin yang luar biasa Lihatlah kita lihat sekeliling manusia Betapa banyak miliaran manusia masih menyembah manusia Masih menyembah Nabi Miliaran manusia masih menyembah berhala Miliaran manusia masih menyembah sapi Betapa banyak orang yang masih melakukan kesyirikan, masih banyak percaya kepada dukun, masih banyak kasih sajian kepada roh-roh dan jin-jin. Sementara Allah katakan an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, berilah peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya aku Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepadaku. Nikmat iman, nikmat tauhid yang menyelamatkan seorang kelak di akhirat dari azab neraka jahanam yang kekal abadi menuju kenikmatan surga yang abadi pula. Nikmat ketentraman, nikmat kebahagiaan. Betapa banyak nikmat batin yang kita rasakan. Meskipun kita tidak memiliki harta yang banyak. Meskipun kita tidak memiliki kemewahan. Terkadang kita tidak memiliki jabatan. Tetapi dengan ketakuan dan keimanan, Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang beriman. Nikmat batin. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min. Fala nuhiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang beramal salih. Laki-laki ataupun perempuan. Dan dia dalam kondisi beriman. Maka kami akan anugerahkan kepadanya jika kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ini di antara bentuk nikmat-nikmat zahir, nikmat batin. Ada nikmat yang kita ingat-ingat tatkala Allah berikan kita nikmat. Nikmat-nikmat yang luar biasa terkadang kita sujud syukur karena nikmat tersebut. Kita lulus, kita naik pangkat, naik jabatan, naik gaji. Ya, kita menikah alhamdulillah kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meraih gelar, nikmat-nikmat yang selalu kita ingat-ingat. Nikmat tatkala kita sakit parah tau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang selalu kita ingat-ingat dan ada jenis nikmat yang lain, nikmat yang sering kita lupakan. Saking terusnya nikmat terus bergulir pada kita sehingga seakan-akan suatu perkara yang biasa dan kita lupakan. Di antara nikmat-nikmat tersebut, contoh kata Allah wa fi anfusikum afalatubsirun. Dan pada diri kalian tidak kalah kalian melihat? Lihatlah anggota tubuh kita ini. Bagaimana sistem pernapasan setiap detik setiap saat kita bernafas bukan ke itu nikmat. Allah sediakan udara oksigen untuk kita hirup. Allah detakkan jantung kita sehingga kita masih bisa menghirup udara. Kalau Allah berkehendak Allah hilangkan oksigen tersebut. Kalau Allah berkehendak Allah hentikan jantung kita, maka selesai lah kita. Nikmat sehari tatkala kita sedang tidur, kita tidak bisa melakukan apa-apa, tetap kita bernapas, jantung kita tetap berdetak. Nikmat yang luar biasa. Nikmat pandangan, nikmat mata. Bagaimana sistem penglihatan yang Allah Berikan kepada seorang manusia yang sungguh luar biasa tidak ada teknologi secanggih apapun yang bisa meniru ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala inilah ciptaan Allah subhanahu Wa ta'ala Tunjukkan kepadaku mana ciptaan-ciptaan makhluk-makhluk ciptaan selain Allah subhanahu wa taangga ada nikmat yang sehari-hari kita rasakan sampai seringnya kita rasakan seakan-akan ini suatu hal yang harus bagi Allah subhanahu Wa ta'ala singa kita terkadang melupakan nikmat tersebut padahal nikmat yang sangat luar biasa di antara bentuk-bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat yang kita minta dan nikmat yang tidak kita minta banyak nikmat yang kita minta kepada Allah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita setelah salat kita mengadahkan tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala umrah tatkala haji kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala Dalam salat malam kita berdoa kepada Allah dan Allah berikan banyak permintaan yang kita minta. Dan di sana ada nikmat-nikmat yang Allah berikan meskipun kita tidak minta. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ibrahim. Wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minatsamarati rizqalkum wa sakhkhara lakum asy-syamsu wal qamar dan seterusnya. Wa sakhkhara lakumul ful uh, kali tajriya fil bahri bi amrihi wa sa kharalakum al anhar wa sa khar wa sa kharalakum syamsa wal qamara da'ibain wa sa kharalakum layla wan nahar Allah sebutkan di antara nikmat yang Allah berikan Allah ciptakan langit dan bumi anda, anda tidak pernah minta langit dan bumi Allah ciptakan udara Allah ciptakan matahari Allah ciptakan rembulan Allah membuat kapal dan perahu bisa berjalan di atas lautan di atas sungai Ini semua nikmat yang kalian tidak pernah minta tapi Allah sediakan bagi bagi kalian ya. Matahari dan rembulan yang selalu beredar dalam edarannya itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kalian tidak pernah minta. Setelah Allah menyebutkan ayat ini kata Allah wa ataakum minkum limasaltumuh dan Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat dibaca wa ataakum minkulin masaltumuh. Allah berikan kepada kalian segalanya yang kalian tidak minta wa anta uddu nikmatallahi latuhsuha kalau kalian menghitung nikmat Allah kalian tidak bakalan menghitung banyak nikmat yang kita tidak minta Allah sediakan karenanya tatkala nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah subhanahu wa taala surah Thaha waktu dia diutus kepada Firaun maka dia berdoa rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waja'al li waziran min ahli haruna akhi isthudbihi azri wa asriku fi amri kai nusabbihaka katheeran wa nadhkuruka katheeran innaka kunta bina basira qala qad ootita sulaka ya musa dia berdoa ya Allah lapangkanlah dadaku mudahkanlah aku berucap ya mudahkan mereka memahami perkataanku jadikanlah harun sebagai pendampingku dan seterusnya Allah kabulkan kata Allah Qala qad utita sulaka ya Musa sungguh permohonanmu dikabulkan saat itu juga setelah itu Allah ingatkan kepada Nabi Musa tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya yang dia tidak pernah minta kata Allah wala qad mananna alayka maratan ukhra sungguh sebelumnya kami telah berikan engkau kenikmatan wahai Musa yang kau tidak minta kapan waktu Musa masih kecil Idh awhayna ila ummi kama yuha an kidhifihi fi tabuti fakdhifihi fil yammi falyulkil yammu bisahil yakhudhu adwul wa adwula wa alqaitu alayka mahabbatan minni dan seterusnya Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Kapan waktu dia masih kecil mau dibunuh oleh Firaun? Siapa yang selamatkan Nabi Musa? Siapa yang menyelamatkan Nabi Musa? Siapa yang mewahyukan kepada ibunya agar meletakkan Nabi Musa dalam suatu tempat dilepaskan di sungai Niel, semuanya Allah nikmat. Yang Nabi Musa masih kecil belum bisa minta apa-apa, Allah sudah berikan nikmat kepada Nabi Musa alaihi salam dan kita pun demikian. Betapa banyak nikmat yang tidak kita minta, Allah berikan lebih daripada yang kita harapkan. Betapa banyak kenikmatan yang kita tidak tahu itu adalah nikmat yang terbaik ternyata Allah berikan kepada kepada kita. Dan di antara yang terakhir di antara sekian banyak bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah datangkan dalam bentuk musibah. Kita menyangka itu musibah, ternyata tuh di balik musibah tersebut ada hikmah, ada nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kepada kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu dan ternyata itu lebih baik bagi kalian. Betapa banyak orang terkena musibah, ternyata di balik musibah tersebut Allah berikan nikmat yang luar biasa. Contohnya Nabi Yusuf alaihi salam terkena musibah dilemparkan oleh saudaranya dalam sumur kemudian dijual sebagai budak kemudian dituduh berzina dengan seorang wanita kemudian dipenjara ujungnya apa jadi menteri keuangan di negeri Mesir musibah tambah musibah tambah musibah tambah musibah sama dengan kenikmatan oleh karenanya majelisul muslimin rahimatullah subhanahu wa taala hendaknya kita merenungkan nikmat-nikmat Allah agar kita bisa Birsyukur dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khathiyatin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah 'ala ihsanihi wa syukrul nikmat-nikmat yang kita rasakan mengharuskan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun bagaimanapun kita bisa berusaha untuk bersyukur kita tidak bakalan mampu untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita Kenapa karena nikmat yang kita rasakan tidak mampu kita mengumpulkannya disuruh menghitung kita tidak bakalan mampu Nikmat nafas saja kalau kita mau hitung tidak bakalan mampu. Nikmat detak jantung tidak bakalan mampu untuk kita menghitungnya. Belum nikmat, nikmat yang lainnya. Nikmat melihat pandangan, berapa banyak yang sudah kita lihat. Nikmat pendengaran sudah berapa banyak yang kita dengar. Nikmat berbicara sudah berapa banyak yang kita ucapkan. Nikmat tulisan sudah berapa banyak yang kita tuliskan. Kita disuruh mensyukuri itu semua, kita tidak bakalan mampu. Makanya Allah SWT berfirman, Allah SWT berfirman, wa anta udhu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah kalian tidak mampu dan sungguhnya manusia sering berbuat zalim sering ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala tetapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai kaki beliau bengkak waktu ditanya oleh aisyah radhiyallahu taala anha ya rasulullah kenapa Anda salat sampai demikian kata rasulullah SAW, afala akunu abdan syakura Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak mampu seperti Nabi. Tetapi Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak memberi luar kemampuan kita. Lakukanlah yang wajib-wajib yang Allah perintahkan sebagai bentuk kecil rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Pengampun kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain wa in tauddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah kalian tidak akan mampu tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun Maha Penyayang Demikianlah semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahummaghfir lil al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Ahya'i minhum wal-amwat Innaka sami'un qaribu mujibu da'wat Wa ya qadhi al-ha'jad Allahumma ati nufúsana taqwa'ha Wa zakiha anta khairu man zaka'aha Anta waliu maulaha Allahmaghfir lana ma qaddamna wama akharna wama asrarna wama a'lanna wama asrafna wama anta alamu bihi minna anta almuqaddimu anta almu'akhiru la ilaha illa anta Allahumma ja'alna laka shakirin laka dhakirin Allahumma ja'alna laka shakirin laka dhakirin rabbana atina fid dunya hasana wa akhirati hasana wa qina adhaban nar